Дмитрій пройшовся по стінах, його серце стиснулося від болю. Скільки могли бачити очі, скрізь навколо Києва палали татарські вогнища. Татари палили все, що потрапляло під руку. Розбирали будинки, ламали огорожі, рубали дерево. Кілька разів навідувалася Роксана до Кліті, де жив Ростислав, і не заставала його. Вона не могла сидіти на місці і вже побувала в багатьох місцях, де скупчилася біженці, в боярських будинках, в церквах, возилася з малими дітьми. Одній бідній жінці, у якої була напівроздягнена дитина, вона принесла шматок полотна, знайшла у своїй торбі. В іншому місці допомагала матері варити їжу. У цієї жінки було троє малих дітей, і двоє з них застудилися, лежали хворі в варятці. Мати ридала над ними, а трирічне дівча весь час просила їсти. Роксана приголубила дівчинку і нагодувала її. Найбільше страждали діти. Де знайти для них тепле, затишне місце, коли стільки людей зібралося? В холодних церквах Діти плакали, просили матерів зігріти їх. Матері зібрали все тепле, що тільки могли дістати. Стелили все на підлозі, тягли дітей докупи, вкривали їх. Своїм диханням загрівали задубілі ручки малят. Побувала Роксана і у Петра, людомирового сина. Він був у сотні, що захищала Галицькі ворота, і зрадів, побачивши Роксану. Пізно повернулася вона до кліті. Ростислав був уже тут. «Спить!» – прошепотів її вартовий дружинник. Як тільки прийшов, упав на лаву і заснув, находився за день. Роксана обережно підійшла до сина і сіла біля нього, поправила подушку. Ростислав не прокинувся від дотику материних рук, тільки щось промовив, посміхнувшись. На столі горіли світильники, і тіні від їхнього полум'я коливалися в темних кутках. Роксана зняла з себе велику вовняну хустку і вкрила нею Ростислава. Він спав неспокійно, щось вигукував, махав руками. «Стояти, не пускати!» – почула Роксана. Вона сиділа і дивилася на нього, перебирала пальцями кучері. Отак вона сиділа над ним, коли Ростислав був маленьким, і тепер здалеку прийшла сюди, щоб охороняти його сон перед боєм. Ростику мій, тихо вимовляли її губи, будь таким, як батько, сміливим будь, так і затримала над ним, схилившись на стіну. Дмитрій заснув пізно вночі, наказавши збудити його, як тільки щось трапиться. Вартові ходили біля будинку, де спав Дмитрій, перегукувались з вартовими, які крокували на стінах. Тихо було в татарському таборі. Відпочивали і захисники Києва. Дмитрій прокинувся від холоду. Хоча й укрили його кожухами, але ноги закоцюгли, бо світлиця не опалювалась. Дмитрій полежав трохи і більше вже не міг заснути. Убився холодною водою і пішов на стіни. Займалася зоря. В татарському таборі ще спали, вартові розводили нові вогнища. Дмитрія торкнув за плече Ростислав. Дмитрію. Татари напіймали. Підходив він близько до стін, цікавий такий, рот роздягував його петлею. Дмитрій зійшов на землю. Наказав привезти полоненого у найближчу кліть. Татарин від холоду наїжався, дмухав на пальці, зляканими гузенькими очима стрибав по Дмитрієвому обличчю. «Що з ним порозмовляєш?» – звернувся Дмитрій до Ростислава. «Язик чужий!» «Ну, що ти скажеш?» – суворо запитав Дмитрій полоненого. Той вирячив очі, заморгав і залопотів. «Турул! Турул!» Дмитрій Ростислав знизали плечима. Дмитрій вже звалів, щоб відвели геть без язикого, та в кліть зайшов високий соцки. Прийшов Бродник, бачив, як теоремени сюди привели. Питаючи, тлумачити не треба, знає трохи мову татарську. «Сюди його?» зрадів Дмитрій. Бродник сміливо увійшов, оглянувся. Побачивши татарина, він вступив ближче до нього і заговорив по-татарському. Полонений повеселішав, почав відповідати, весь час вклоняючись Бродникові. «Мовить він, що звуть його Товорулом, сотник він з Бурондаєвого Тумену», – звернувся до Дмитрія Бродник. Дмитрій наказав розпитати, скільки війська і хто воєводами в Батия. Татарин відповідав швидко, поглядаючи то на Дмитрія, Тона Бродника. «Урдюй, Байдар, берю, Кадан, Бичак, Менігу». «Це він про ханів, мовить, воєвод батиєвих», – тлумачив Бродник. «А скільки воїків? Бродник спитав Татарина. Той заплющив очі, перебирав пальцями, і потім щось відповів Бродникові. «Мовить, що не знає, а тільки так думає, що туменю, певно, тридцять є». Оце означає, що тридцять разів по десять тисяч. Дмитрій поглянув на Ростислава, похитав головою. «Скільки ж разів це більше, ніж киян?» І махнув рукою. Дружинники повели полоненого. Татари до обіду кінчали споруджувати дерев'яну стіну і весь час ципали стріли на киян. Потім раптом все затихло. Субудай поспішив до Батия доповісти, що встановлення пороків закінчено. Їх поставили проти ляцьких, золотих та галицьких воріт. Батий звелів послати гінця до киян. «Хай скаже, відчиніть ворота, всіх випустимо, не займемо».